Kapitel 47 Dette viste seg å være Jehovas ord til profeten Jeremia om filisterne, før faro gikk i gang med å slå Gaza. Dette er vad Jehova har sagt. «Se, vannmasser stiger opp fra nord og er blitt til en flommende elv, og de skal oversvømme landet og det som fyller det, byen og dem som bor i den. Og menneskene skal sannelig skrike, og enhver som bor i landet må hyle.» Ved av hans hengsters hovslag, ved skramlingen fra hans stridsvogner, larmen fra hans hjul, kommer fedrene ikke til å vende sig om etter sønnene, fordi deres hender synker. På grunn av den dagen som kommer for å herje alle filisterne, for å avskjære fra Tyrus og fra Sidon en hver overlevende som ga hjelp. For Jehova herjer filisterne, som er de gjenværende fra øya Kaftor. Skallethet skal komme till Gaza. Aschalon er blitt brakt til tauset. Du rest fra deres lavslette, hvor lenge skal du fortsette å rispe dig opp? Akk Jehovas verd, hvor lenge skal du være uten ro? Trekk dig tilbake til din slire, fall til ro og vær stille. Hvordan kan det være i ro når Jehova selv har gitt en befaling? Det er for Aschalon og for havets kyst. Der har han bestemt at det skal være.